A következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nos, az a feltevés, hogy arról, beszél, az, arról beszéljünk, hogy mi történt a technológia és a, az ember vonatkozásában. A technológia és az ember viszonyában. Valami felborult. Valami nem áll a helyén. A technológia az régen a kezdetektől szolgálta az embert. Ma már az ember szolgálja a technológiát. Ez az igazság. Régen a majomember azért fogottak kezébe egy fágat, amit egyébként, amit egyébként a csimpáz is megtesz. Az egyetlen, egyetlen olyan állat, amelyiknek az esetében nem beszélhetünk kézről, hiszen azzal fog és támad, meg üt. Tehát, hogy így fel, felvesz egy eszközt az az eszköz, akkor az a darab fa, amit felemelt a majomember, az szolgálta a majomembert. Nem a majomember volt az, aki fetisizálta és imádta azt a fát, ami neki van, és nagyobb, vagy nagyobbat lehet vele suhintani. Tehát nem az történt, hogy egy... Az a fa nem volt elég jó, remély, még egy még egy jobb, jobb fára volt szüksége. de veled, honnan kezdték, hogy faragják. Érted? faragják? És akkor már a vezérnek faragott botja van, a csórónak meg sima botja. Érted? Ja, ja, ja, ja. De az az igazság, hogy az még csak státusszimbólum volt. Tehát azért megszületett a státuszszimbólum elég korán, de az nem lett belőle. Az nem vált belőle, ami ma. Ma tulajdonképpen a technológia az fétisnek a tárgya. Tehát arról van szó, hogy az ember elkezdte imádni a technológiát. Az ember, akitől elvették, az Istent. Az ember, akitől elvették a szentjeit. És kizárólag az is az, az anyagi világban így be, berúdosták a plázába. A templom helyett. A templom helyett maradt a pláza. A pláza az, ami régen a katedrális volt a templom. A, a, az elbirtoklás lett ennek, az, ennek a modern embernek a a kapcsolódása a numinózumhoz. Az ember kapcsolódása a numinózumhoz az a technológia. A technológián keresztül vezet ma. Az ember numinózuma az ember Isten. A megistenült ember. Aki megölte az Istent, majd átvette a helyét, és, és uralkodik. És az uralkodásának a, az égkövei azok a technológia vívmányai. De amelyeket az, ember, amelyeket az, embe, az, az emberi állat, az imád. Tehát arról van szó, hogy mondjuk egy ilyen, mit tudom én, iPhone 5-ös izé, telefon, ez például fétistárgy. Ez egy ilyen fétistárgy. Ez ma. Tehát régen szent képeket hordtak maguknál az emberek. Komolyan. Most meg már olyan telefonokat, amiknek, amikkel... Önmagukat le tudják fényképezni, miközben más le tudnak videótelefonálni, tudnak, stb. Tehát, hogy egyszerűen... Ö... Benne van az önimádat is. Na jó, ne, az ez ezért, ezért a Steve Jobs miatt. nagyon sokat tett. Soha az emberhez olyan közel a telefonja nem volt, semmilyen tárgy a felvilágosodás óta emberhez olyan közel semmi nem volt, mint, Gépkocsi, a, mint most a mobiltelefon. Autó, jó márkás autó, kötvemes Ennyire se, ennyire azt se, gondolj oh. bele. Nem, gondolj bele, hogy erre, hány, erre hány néz rá egy nap. Ezen, ezen, ezen kapcsolódik a világhoz. Ezen telefonál, ezen internetezik. Eze, ebben, van benne, ebben van benne minden. Minden, az egész élete. Tehát ami régen volt a Filofax a sorskönyve, az meg van az a vígjáték. Az, az, az mind a telefonodban van. Tehát nincs ilyen, hogy Filofax hogy ellopják az életemet, de így olyan mellett a gecibe. De ezt az Equitor nevű vírust csinálta, ezt más nekik. Hagyjuk a vírust. Ezt, ez, ezt neked kell elmesélned, hogyha ezt tényleg szeretnéd. Jó, most? Egy később. Jogodtan mondd el most. Az történt, tehát ne téveszem meg titeket az, amiket a tankönyvekbe írnak, meg a tudományos könyvekben, de az sem, amit a fantasztikus könyvekben. A valóságban az történt, hogy a fejlettebb majomember agyába és idegrendszerébe beköltözött egy földön kívüli vírus, az Equitorn, amit később a vallások léleknek meg szellemnek neveztek, tehát egy űrből jövő más civilizációnak a képviselője, ami egy érdekes lény, mert nem bontható individumokra, hanem az egész egy ilyen érdekes szubsztrátum és, és egy ilyen hardware nélküli szoftverként, tehát egy puszta információból álló lény, és ez megtámadta a majomember őseinknek az agyát és az idegrendszerét, és, és tulajdonképpen neki köszönhető a technikai fejlődés, illetve a technológiai rezsimek egymást követő váltakozása, és ennek tulajdonképpen az a célja, ennek a lénynek, hogy átalakítsa a föld bolygót azzá, ahonnan jött. Tehát tulajdonképpen, amit mi ökológiai katasztrófának titulálunk, ami ugye a technológiai fejlődés következménye, tehát hogy egyre kevesebb az erdő, halnak ki az állatfajok, és szennyezik az óceánokat. Ez tulajdonképpen nem, ez nem környezetszennyezés, ez nem más, mint a föld gulyónak az átalakítása. Tehát a régi ökoszisztémának a kiírtása, és a földgolyó átalakítása az ekvitornak az életterévé. És csak ebben a kontextusban lehet teljesen értelmezni ezt, amiről a Robi beszél. Aki ezt nem tudja, az hülye. Elmondtam. Nos... Az a... az a probléma, hogy... hogy a... a Skynet, az megvan? Már a műzeje a Terminátor, igen. Tehát tulajdonképpen a Skynet az az emberiség ellensége. A Skynet az a számítógép, ami föllázott az ember ellen. Egy szoftver, ami tudatra ébredt és fellázott. És. Köszönöm. És. És valójában az a, az a helyzet, hogy megtörtént. SkyNet fellázat, anélkül, hogy lett volna egy SkyNet, amelyik felázat volna. Ha érthető ez. Tehát a technológia, tehát a a dolog átfordult. Tehát már a technológia akar lenni, és mi áldozunk azért, hogy a technológia lehessen az. A technológia birtokol minket. A technológia elszabadult. Ez történt. Ténylegesen ez történt. A technológia átvette az evolúciót az embertől. És sokkal gyorsabban dolgozik a technológiai evolúció. És ugyan, ugyanaz az evolúció. Az ember is evolválódik, de olyan lassan. Az evolúció az egy sokkal lassúbb jármű, mint ami a technológiai evolúció. Ma már a gépek evolválódnak. A gépek fejlődnek, és a gépek által fejlődik az ember. Az ember kiszervezte az evolúciót maga, maga alól. Maga mellől. És az e a technológia vette át az evolúciót az embertől. Az ember evolúciója ilyetén módon megrekedt, vagy legalábbis az időben az ember annyira felgyorsult, hogy ahhoz képest az evolúció gyakorlatilag csak olyan, akár az időjárás, amely koptatja a hegyeket, a hőingás, amely, amely, amely koptatja a domboldalakat, vagy mint, a, vagy mint amilyen az árapálya, amely koptatja a partot. Hát bolyong a majom érted a új ízé között. Hát ez történt. A csupasz majom. De a, de a, helyzet, a, a helyzet, ami történt, az az, hogy az... Régen a technológia volt az emberért, és az, mostanra az ember lett a technológiáért. A technológia az, az Isten, amit az ember az Istene helyére, maga fölé emelt. És a technológia, az egész az, hogy gyorsabban tudsz beszélgetni a barátoddal, a barátocskáddal, vagy, vagy olcsóbban tudsz csetelni vele, és információt közölni, még többet, ez biztos, hogy neked jó, Ettől jobb az életed? Jobb minőségű életet élsz? Most, hogy van internet, jobb minőségű lett az életem? Vajon attól, hogy három gombnyomásra vagyok gyakorlatilag mindentől, amit megtudhatok a világról? Ettől jobb minőségű lett az életem? Attól, hogy lett telefon. És tudok beszélni bármikor bárkivel az ismerőseim közül. Attól jobb minőségű lett az életem? Régen nem volt telefon, és ha valaki nem tudott eljönni egy találkozóra, akkor az kurva nagy para volt. És akkor ott kellett lenni, különben nem tudod a másikkal felvenni a kapcsolatot. Gondoljál bele, hogy akkor egy találkozásnak mekkora volt az értéke. És ma mekkora két ember találkozásának az értéke. Mennyit tudsz átélni abból, abból, hogy találkozol valakivel, Pusztán attól, hogy bármikor fölhívhatod. Én nem arról beszélek, hogy jobb lett az életünk, vagy rosszabb, hanem arról beszélek, hogy a technológia az fejlődött, mi pedig alkalmazkodtunk. Érthető ez? A technológia akar fejlődni, a technológia akar lenni. Mi alkalmazkodunk. És az alkalmazkodásunk motorja, az a is, a technológia iránt. A technológia imádata. Az ember megistenülése. Az ember, amikor robotokat gyárt, akkor Isten. És a robotistent imádja, illetve a robot Istenben imádja önmagát. Tulajdonképpen a robot nem Isten, hanem egy oltár. Inkább csak egy oltár, nem az Isten. A robot, amit az ember épít, az az oltár, amiben imádja önmagát. Hiszen az ember egyedül maradt az után, hogy megölte az Istent. Ezt én alkottam. Ilyen hatalmas vagyok. És élni akarok a hatalmammal. Élvezni akarom a hatalmamat. Ezért fölhívom telefonom, bármelyik haveromat, bármikor, vagy csak üzit küldök, képpel vagy nem. És ingyen küldöm. A technológia örül. Te azt hiszed, hogy te jársz jól. Hogy ingyen tudsz kommunikálni még többet. Még többet. Még nagyobb sászélességen. Még gyorsabban. És azt hiszed, hogy ez a, ez a te érdekedben zajlik ettől jobb minőségű lett az életed? Tényleg az lett. Az a kérdés, hogy mit kezd velünk a technológia. Ez az ekvitor dolog, amiről szó van, ez a szemünk látára zajlik, csak ez egy kis science fiction köpenybe lett így bújtatva. De valójában a technológia tényleg átvette az emberi evolúciónak a szerepét. És sokkal gyorsabban pörög, mint a mi evolúción. Én nem mondom, hogy mi nem evolválódunk. Mi is porgunk a saját tengejünk körül, csak mi körülöttünk most már. Ott kering egy Sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal gyorsabb gyűrű. És ez a gyűrű, ez lett az Isten szeme, ez a technológia. Valójában műholdak elszakadtak a Földtől, elszakadtak a Földi Evolúciótól, elszakadtak a Földi Szisztémától. Egy gondolatot tennék hozzá, alapvetően egyetértek azzal, amit mondasz. Szóval alapvetően egyetértek azzal, amit mondasz. Az a kérdés, hogy most valóban nagyon gyorsan fejlődik a technológia. Viszont lehetőségünk nyílik már most, lehetőség nyílt arra, hogy változtassunk a saját testünkön, és a technológia további fejlődésével az embernek az autó is be fog indulni, ami azt jelenti, hogy átalakítjuk, a saját, akár a saját gényeinket, az érzékszerveinket, a szerveinket, és elképzed, hogy egy, egy, legtöbbék az, az áttörés, hogy az ember képes lesz legyőzni magát a halált is. És azzal, hogy ha a hárt képesek legyőzni, az, az lesz igazából szerintem a vallásoknak a vége. Tehát ott fogjuk igazából Istent megölni, a te szó használatod a Viszont persze nyilván akkor nyílnak újabb ilyen kérdések, hogy az univerzumnak van-e vége. Mert ha az univerzum esetleg mégis bebizonyosodna, hogy állandó, statikus, adnak ellenére, hogy volt egy kezdete, akkor tényleg le lehetne győzni a technológia révén a halált és kvázi meg igazán meg tudnánk istenülni. És a kérdés az, hogy a technológiai fejlődés az mennyire lesz gyors, és hogy amíg ez tart, és át nem lép egy bizonyos határt, mi hogyan fogunk mellette fejlődni? Mert lehet, hogy a technológiai evolúció olyan gyors lesz, hogy tényleg létrejön egy mesterséges intelligencia, ami elkezd uralkodni az emberen, és megakadályoz az embernek a saját autoevolúciát, a biológiai továbbfejlődését, vagy a vagy azt, hogy a technológia által felmelkedjen egy ilyen kvázi tényleg isteni szférába azzal, hogy mondjuk legyőzi a halált. Vagy esetleg egy ilyen iszrehatosan hosszú élet tartalma tesz szert. Nekem ezek ilyen kérdéseim vannak. Amit te mondasz, a... létezik egy ilyen irányzat úgyhív, hogy transhumanizmus. Már évkizedek óta van, és az, az ezeket feszegeti. De azért azon érdemes elgondolkodni, ha az ember ezt tényleg meg tudja csinálni, akkor ember marad-e vagy pedig valami olyan lényé válik, mint amilyenek a gépei. Tehát, hogy lehet, hogy akkor az ember átalakítja a testét, de a teste megszűnik emberi testnek lenni, és a léte megszűnik emberi létnek lenni, és az ember egyszerűen géppé alakul. És akkor lehet, hogy ez a csupasz majom, amit megszállt az Equitorn, az egy átmeneti eszköz, egy átmeneti fázis, amiből majd születik valami, amit, amit akkor neve, én Equitornak nevezem, de nem tudom, minnek, Skynetnek nevezed, amiből ez meg akar születni. Tehát lehet, hogy ez az egész mondjuk, ez már ilyen paranoics-kizofrén gondolat, de, de lehet, hogy ez az egész erre megy ki. Az ember végével van dolgunk, és nem az embernek abból a szempontból történő megistenüléséről, amire elsőként gondolnánk. Lehet, hogy nem le, átalakul az érzelemvilágunk. Nem lesz szükség, mit tudom én, gyereknemzésre. Hát a halhatatlansággal mennyi kurva sok minden jár együtt. Vagy mondjuk ilyen beszkennelt tudatokkal, ilyen tárogban. És akkor ilyen tudás meg egyébként. fejedbe lesz mondjuk az internet, meg, meg ilyen dolgok. Lehet, hogy egy, egy, egy megmarad az anyag itt. Tehát olyan formán... Más embereket letölthetsz. Letöltheted Letöltet. Abraham lincoln -t. Kéte, de, de az meg Akkor is akkor ott, az nap, amikor bassza meg a izi, azt csatát vívta. Víz. Undorító. Sírás lesz a vége, ha iszik. Szóval... Szóval a... a, a ezek, ezek nagyon sötét kérdések, és nincs, hogy mondjam... Olyan, olyan ö, fogalmi, fogalmi húrokat hurok, pendített meg a fiatal ember, mint például az, az, hogy örökké élni. Örökké élni nem lehet. Nincs ilyen. Ez az élet törvényével ellentétes. Ö, a... Korrigált után azt mondta, a túl hosszú. Itt arról van szó, hogy de, az ember de, de, de, a maga árnyékát. Ez hogy hány éven keresztül mondjuk. Nem, 500. Az is elég. Nem? De mire? Évmilliókon keresztül élni Aha, tud az ember. A bolygó zsidó. Mondjuk, igen. igen. Gyerekek, ez egy klasszikus legenda. Évmilliókon, Évmilliókon keresztül, tehát annyi ideig fog élni az ember, amennyi ideig, kizárólag a fosziliák maradnak fenn, amik úgy maradnak fenn, hogy a mész belefolyik mész belefolyik. A csontba, és amikor a csont meghal, akkor a mész megtartja, mint egy belső állványzat, és ezt hívjuk fosziliákat. Így lehet összerakni ma fosziliákból akár dinoszauruszokat. Tehát élő szövet nem marad, meg ennyi ideig egy helyben... Tehát a, a, ahhoz az kell, hogy tényleg, ténylegesen ki, ki, tehát egy szoftverben kiírjuk magunkat, kiírjuk, leírjuk valahogy azt az algoritmust, amik vagyunk, kurva tartós anyagból és azzal a programmal, hogy ö, acélt, ö, bányásszál és cseréld a saját alkatrészeidet folyamatosan, amíg élsz, a legkeményebb acélból, hogy évmilliókig tudj élni ezt egy, tehát ezt így kiszervezhetjük magunkkalól, és akkor mondjuk tudunk addig élni, ameddig a földet föl nem perzseli a nap. Tehát különben meg tudunk elküldeni ugyanebből a izéből, ugyanebből a, a fajból. Jó, ne, ne hívjuk élőlénynek azért, tehát túlzásokban ne essünk. Évmilliókat akarunk, tehát itt évmilliókig élő. Tehát... E, igazából az, hogy a biológiai szerveződés pedig a életben, az az sejteknek az anyagcselejétől olyan tól függ, tehát nem is ismerjük igazából még meg olyan mélységében a sejtek a, cseréjét, a működését, hogy megértsük azt, hogy miért kezd el az ember. Várjuk csak, várjuk csak, várjuk, csak, képzeljük el, képzeljük el, hogy le tudjuk lassítani az életet, a, az öregedést, erről ez a sejtöregedést, találunk egy ilyen kapcsolót, valahol egy kurva genetikus baz, meg, talál egy ilyen kapcsolót, hogy sejtöregedés, on... Sejtőregedés ON. És azt mondja, hogy hát akkor ezt kapcsoljuk már legalább kísérlet céljából. Hát az a kurva patkány most már 6 millió éve megvan. Kipróbálhatnák magunkon is. Kapcsoljuk már azt a kapcsolat, hogy sejtőregedés. Na, akkor próbáljuk meg ezt. Mindenki jönni fog, hogy én szeretném kapcsolni a sejtőregedést. Előtte le kell állni bazd meg a szüléssel. Tehát a szülét mindenki el kell köttetni. A világon. Tehát nincs, hogy ezt piacra dobni, baszd meg, hogy így isé, lekapcsoljuk sejtöre, sejtöregedését, kéri. És így el, reklám. És e, én, hát én szeretném. Hát nem olcsó, semmi baj. Előre hat ezer évet le fogok dolgozni. Tehát, hogy nekem nincs pénzem, de kapcsolják le a sejtöregedésemet, és hat ezer éven keresztül fogok, fogok gályázni, hogy, hogy ki tudjam fizetni és utána meghávány, jacik. <gül> Mill év milliókig, bazd meg. <gül> A, az, az, azonnal mindenkit, az egész emberiséget el kell költetni, mielőtt még... Egy, tehát így minden petevezetéket elköttetni a picsába, de tényleg az összes sperma, ami, sper, ami sperma vagy pete egy keresztül, azt ollóvalbaz ki, méghozzá nagy ünnepség keretében, tehát ugye átadnak egy vállalati egységet, úgy az, a, a, a, a polgármester átvágja petevezetéket, pete, pete és, és meghirdetjük, hogy a, a szaporodásnak vége, de baszunk gecik. és sokáig, év milliókig az, az és évmilliókra berendezkedünk. Nyilván mindenki bejelentkezik, hogy hello, én szeretnék izé, szeretnék ö, ö, örökké, örökké élni. Én mindenki, mindenki, mindenki, mindenki, mindenki, mindenki, mindenki, mindenki, mindenki örök él. De, mi van, ha valaki elcsúszik és bebassza itt hátul a fejét, ha még egyáltalán van ilyen, hogy feje ezek a lénynek, és meghal. Hoppá, kiesett egy ember valahonnan. Veszünk föl valahonnan? De hát így nincs ilyen, hogy az valahol az az ember már dolgozik. Tehát, hogy így, így jó biztos, hogy néhányan kallódnak, ott is lenne ilyen munkanélküliség, egyet kiveszünk. Tehát így a másik meg csak nem megölte ezt, akkor azt is ki kell nyírni, utána már... Vagy bezárni örökre? Hát olyan 6-8 ezer évre bezárjuk börtönbe, az így normális dolog. Vagy visszakapcsoljuk a meghalást. Megössz itt akkor visszakapcsoljuk a meghalást, aztán... A <gül> sejtöregedés vissza... <gül> Tessék, Geci, Mennyi? Újjél, <gül> meg még párat! Na! E, a, e, egy idő után elfonytának az emberek, és amikor már elérnék a kellő szintet, ami szerintem ilyen 5-6 ezer... E, az emberiség... példány. Igen, példány. Akkor mi a fasz van? Néhány embernek lassan vissza kell kapcsolni, az, a, a, vagy ö, pár embernek már nem szabad elvágni, vagy átvágni a, a petevezetéket. Kérdés, hogy akkorra létezik-e még pete? Mit kötünk össze, Vagy folyamatosan tenyésztünk azért magunkkal párhuzamosan ilyen állatembereket, akikből majd tudunk szaporodni? Mert az, az evolúció el fogja venni ezeket, hogy pete, meg, here, meg sperma, meg ilyeneket, baszki. Tenyésztünk. Lesz hat ezer istenember, és mit tudom... De lehet, hogy nem fogja elvenni ilyet. Hát még nem próbáltunk ki, hogy 6 millió, 6, 6 millió éven keresztül egyetlen egy egyet. Lehet, hogy ugyanúgy össze lehet varni, ahogyan átvágtuk 6 millió évvel ezelőtt. 6 millió évvel átvágtuk, most, most összevarjuk. Összevarjuk a, a, a spermavezetéket. Akkor mondjuk, mit tudom én, kiét? Ki az, aki szaporodhat? Van egy ilyen legenda, az emberiség történetében, az emberiség még a ősi, ősi világban még, még meghalt. Ezért kénytelen volt szaporodni. Újabb és újabb embereket nemzeni maga helyett. Ezek borzalmas idők voltak, még volt halál. Gondolj bele, milyen biztonságosak lesznek, bazd meg, ezek az ilyen védősi sakok abban a világban, ha mondjuk biciklizni akarsz. Ahol meg így öregedés nincsen, de vigyázz a biciklivel fiam hazafelé. Tehát ilyen, milyen világ lesz az? Mennyire fogsz parázni? És örökké, anyád örökké félteni fog, de ne vizé, baszmeg, ez a... Ez a legrosszabb, baszmeg, örökké. Házasság? Soha senkivel nem baszhatsz. Vagy hát, basz Meg de mennyi időre szólna egy házasság, meg akkor? Szerintem így ízé fél órán keresztül tartana. Hát így mennyi értéke az meg egy nőnek, egy olyan világban, aminek nincs se eleje, se vége. Vagy eleje volt valami legenda, te egy, bazeg... szerinted az emberi tudat mennyi bi kibír évmilliókat egy embernek a tudata? Szerinted hány százezer év után omlik össze? Szerinted ezt a sejtőregedést így kikapcsolod, ezt hova vezetne? Ha, a, akkor, amikor meg kéne halni a sejteim miatt, a tudata összeomlana a picsába. Nem, nem bírja el, hát ez nincsen evolutíve, ezt nem lehet így, baz meg átkapcsolni. az ember nem tudna megmaradni milliókig, hát teljesen ki van zárva, hogy az a psziché, az ki tud szolgálni évmilliókat, amit az evolúció, az meg 60-70 évre konstruált. Lehetetlen. Nem tudom elképzelni. Hát Ezért Érted? Betölt magába újabb izé, tudategységeket. érted? a tudatát is. Alakítja. És hogy ha ez mindezt teljesülne, mi lenne nem is szeretnek ha már például szóba külön? Hát a tiszta élvezet. Szerintem megszűnnének a nemek. Szerintem... Uh... Né, ne, nincs az, hogy... Csak a Na jó, lennének a szexuális... Tehát tényleg csak szexuális része lenne, ha örök, örökké lenne, akkor tényleg csak szexuális része lenne. Ami, szervek... Ami viszont a nemi szerveknek ilyen, ilyen abszurd... ...méretbeli, meg jellegbeli változás... De kérdés, Csináltak hogy tud-e működni az evolúció? ...három faszt mondjuk magadnak... Magad de azt érts ér, meg, hogy nem tud működni az evolúció... Hmm. Csak izé, csak technológiailag, mert nem, nem, nincs izé, nem tudsz, át, nem, nem, nem tudsz átörökíteni, hiszen mindig csak te vagy. Az a kérdés, de hogy nincs ez egyáltalán Itt erről van szó a testedet alakítani. Body art, érted? A body art lenne az egyetlen művészet, és akkor az szarvad lenne. Ja, de akkor tényleg három lenne le... olyan, hogy úgy elhagytad magad a mostanában, érted? Baz meg izé, kilencezer éve kurva, jól nézek, kiggeci. <gül> 9 ezer éve, az baz meg az olyan lesz, mint nekünk, az, hogy a, ezen a héten. Pedig még csak kett van. Ilyen lesz a 9000 év. Melyik? Ez, ez emberi tudat el, el tudná bírni? Hát 6 millió évvel ezelőtt volt egy nagyon szar emlékem a krokodilról, Vagy krokodillal vagy valami eset. Akkor nagyon megijedtem. Lehetetlen ki, Ezzel a pszichével. Hogyan? Jó, ebben igazad van, valószínűleg ez nem fog megtörténni, viszont át, át, át fogjuk magunkat alakítani, vagy mondjuk ilyen 2-300 évig fog élni, és az lesz majd a nyugdíj. Na, 2-300 év. Na, ez, ez, már kezelhető. ez már kezelhető. Most jön a nyugdíjgyerezés. <síns> <síns> kutatásom szerint, a maximálisan optimális környezetben az ember 150 évig tud élni. 150 év. De a 150 évből, tehát, tehát lelassítod a... Ő... Ő... Genetikailag ennyit bír az, az emberi test. Maximálisan, de akkor ilyen nagyon optimális környe, környezet. Jó, de abban semmi partin is. Tehát egy a kurva sörtemi nem Tehát, hogy az 150 év. Egy sör, hát, az meg 148. Jó, nem, nyilván nem így. De egy sörben jön a másik sör, tudod? Tudod, hogy megy ez? Jó, az is az az Csak kérdés, hogy ez az optimális ember, ez ki fog-e fog -e fejlődni? Tudunk-e majd annyira szorongásmentes, traumamentes, tökéletes izi, genetikájú embereket létrehozni, akiknek nemhogy nem frusztráltak, de még csak annyira nem is izi, Hogy mondjam, van benne egyszerűen élménység. és az élménység az az ember része. Ahhoz, hogy 150 évig éljen az ember a tudományos mérések szerint, ahhoz az élményiséget ki kell iktatni a faszba. Egy kurva sört se szabad inni. Érted? Ez, és akkor ez, ez még mindig ember? Vagy valaki azt mondja, hogy kapcsoljuk le az élményészségát, lesz egy ilyen kapcsoló, hogy élményészség, és így le lehet kapcsolni. És így az egy. így... Na várjál, bocsánat. Lehet, lesz, lesz egy A, vallás... vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. a vallásokban az aszkéz mi a fasz, hogyha nem az élmény-anyag kikapcsolása. Sivatagi remeték, érted? Befalaszták magukat a, ízik, a tibeti buddhista jogik a barlangba. Ez, ez ugyanaz értett. Tehát kikapcsolták. Ja, Arról ezért... beszélünk, hogy az egész emberiség ilyen lesz. Hát, jó, majd... hát a buddhizmus lesz a világvallás. Na a... igen, de érdekes módon ezek az emberek se 150 évig élnek. Bár Tibetben azért elélnek elég soká. Hát az 30-40 évig, biztos. Tehát az... na, ja, ja, jó, hát az... Egy 40 éves máján fogatlan öreg, értette? A, a jogik világos. Nem figyelj, ja, rövid van, ideig nem élünk, de jól. Ezt mondta régen az Isaszegi körorvos. Mindenkinek ezt ajánlotta, érted, hogy ez? Izé, Papa, semmi dohány, semmi alkohol, semmi izgalom, izé, hosszú élettitka, ő ekkora szivarokkal, mászkát, bazd meg egy jó kis kiskocsmák, csajozott, bazd meg, ivott tere. Hát a doktor úr maga azt mondja, Ja, kérem, én rövid ideig fogok élni, de jól. Ezt mondta a én Tényleg, hamar meghalt? Meg, de nem azért, hanem a felesége, a felesége rosszul adta be neki, a, mert cukorbeteg volt az inzulin bazd meg, és abba halt meg. Úgyhogy ennyi. De a barabás doktor így hívták. na, ja, ja, ja, meg még egy férfi, aki rábízta magát egy nőre. Az az igazság, hogy mindenkinek joga van a saját ö, ö, sovinizmusához, az enyém a szexizmus. Csak, igen, igen, alapvetően igen, de, de ismerem az okát és dolgozom rajta. Tudom, hogy alapvetően így nem a nők a hibásak, csak amikor az embert így, mit tudom én, valami szerelme elhagyja, akkor így a, a minden nő kurva az egy ilyen gyógyító elixír. Mantra. És tényleg hat. Mantra. Ez a mantra, ez tényleg hat. tényleg mondja. Hát de gyakorlatilag így ütik, ki, így, így ütik ki magukat érzelmileg a férfiak. És aztán meg jönnek ezek a dalok, hogy... hogy, hogy már nem tudok szeretni. <gül> <gül> Kiéktem, kiégett azt, jelenti, hát így ég ki, bazd meg, hogy izé kurvázod a nőket, bazd meg. Így. Szóval... A, én, a, én a technológiának döntő fontosságot, sőt... Most már a technológiának ö, tanúsítok ö, döntő fontosságot. Te kihagytuk a politikai aspektusát. Képzede, hogy, hogy a, a lípsik lesznek akkor ezek, akik ö, akarják ezt a transzhumanizmust? Érted? És lesznek a konzervatívok, akik kiállnak a ízést, A... Kiállnak az, mert hogy legyen gyerek, érted? És akkor, a izé, és akkor a progresszívek meg azok lesznek, hogy ne legyen szaporodás. És akkor ilyen izéket, mint ma az abortussal hogy ne legyen gyerek. Mondjuk lehessen a gyereket abortálni, hét éves koráig, mint a Philip Kédik ért, amíg a magasabb matematikát meg nem érti. Addig úgy embrió, érted? És akkor elviszik a sintértelepre, egy hónapig nem jön érte senki, akkor kiszippantják a tüdejéből a levegőt. És akkor utána beteszik ilyen, a nők ilyen befőttes üvegbe, ilyen színes izzé, és akkor tartják Sziasztok. a szekrény tetején. De ja, ma mostanában ki a Filip az Előszemélyek című novella? Iszonyatos nőellenes novella, de valami ilyen szélsőségesen Ez jó. Na, visszatérve... Szóval... Az a... Az a... Fontos észrevétel, hogy molekuláris biológusok, azok lenéztek az élő sejt mélyére. És van egy érvelés, aztán mindenki eldöntheti magában, hogy ennek igazatad vagy sem. Egy meglehetősen jelentős amerikai professzortól származik, aki molekuláris biológia során 5 szeres nagyít, 50 ezer szeres nagyításban ilyen elektromikroszkópon vizsgálta meg a molekulákat, vagyis az élet elemeit, vagy hát ilyen kis kockáit. És kicsi gépeket látott benne. Amik ténylegesen gépek és nagyon egyszerű gépek amik mindig ö, ké, gyakorlatilag egyféle funkciója van. Körülbelül öt alakatrészből áll. A, a mozgó alkatrész az egy ostor, ami így forog, iszonyatos sebességgel, és negyed fordulat alatt képes viszont megállni. Ezek a kis motorjai az élő szövetnek. És, ö, ezeket, ezekről készítettek tervrajzokat is amelyek, hát így érdekes módon most nem az történt, hogy készítettek egy tervrajzot, és azt utána felépítették, hanem hogy vissza egy már létező dologról tervrajzott <gül> rajzoltak. Most ugye a természetben, a, abban a biológiai természetben, amikor ő vesz minket, abban nem lehet tervrajzot, tehát egy fáról tervrajzot nem lehet csinálni. Tehát így értelmetlen egy kutyáról tervrajzot csinálni. De ezek viszont annyira egyformák, hogy terrorizott lehet róluk csinálni, és ténylegesen olyanok. És a, azt mondja a molekuláris biológus szakértő, hogy aki, akinek hát az meg ilyen bízi egyetemi professzor, hogy, hogy nem, nem, nem népszerűsítő, vagy az érthetőség kedvéért, nem ezzel a, nem ezzel a közművelő jelleggel mondja azt, hogy gépek hogy így érthetőbb vagy szemléletesebb legyen a laikusok számára, hanem ténylegesen gépek és gépekként működnek. Úgyhogy tervrajzot rajzolnak róla. Öt alkatrészből áll, mondom, ez az ostor, ez az, ami a, ő, forog benne. És ö, erre, a, erre, az a, erre az alakzatra, erre a gépre, erre jellemző az egyik ilyen molekuláris biológus által meg, ö, meghatározott úgynevezett kategória, amely... Úgy hangzik, hogy egyszerűsíthetetlen összetettség. Egyszerűsíthetetlen összetettség jellemzi ezeket a gépeket. Nagyon egyszerű az egyszerűsíthetetlen összetettséget megérteni. Annyira kevés alkatrészből áll a gép, hogy bármelyik alkatrészét kiveszed belőle, akkor nincsen. Nem működik. Most, hogy érthetőbb legyen, Szemléletes elképzelni egy uh, egérfogót. Az egérfogó mondjuk öt alkatrészből áll. Egy fa lapból és négy fém pálcából. Ha ezek közül, az alkatrészek közül bármelyik nem áll rendelkezésre vagy elromlik, akkor nincs egérfogó egyáltalán. Akkor nem működik, nem funkcionál. És bármelyik nélkül működésképtelen az egérfogó. És ezek a gépek, ezek pont ilyenek. Egyszerűsíthetetlen összetettség jellemzi őket. És az érvelés az az, hogy ezek a, egy egyszerűsíthetetlenül összetett alakzat, az nem képződhet evolútíve, Nem képződhet úgy, ahogyan Darwin leírta. Mert ha mondjuk elképzelsz egy ilyen ostort, de nincs hozzá a többi alkatrész, az az ostor nem jelentene előnyt semmilyen élőlénynek, hogy kiválasztódni tudjon. Mert nem létezne a funkció, nem látnál a funkcióját, nem létezne egyáltalán a maga ez a, maga ez a struktúra, a működő struktúra amely számára az ostor erő előnyt jelent. Az egérfogónak nincsen olyan eleme, amely előnyt jelentene bármiféle egérfogónak, hogy jobb egérfogó legyen. Vagy mind az öt elem megvan, vagy nincs egérfogó. És, és hát ezek, ezek a darvinizmus határtermetei. Persze nyilvánvalóan léteznek. Érvelések, vagy hát kísérletei az érveléseknek, amelyek a darvinizmusnak az állásait védik. De, és ezeket is ismerem, vagy ezekről is hallottam azért eleget. De, könnyen elképzelhető, és erről nyilván a következő 10-15 év majd dönteni is fog, hogy a a darvinizmus, vagy a biológia terén is megtörténik egy olyan paradigmaváltás, ami megtörtént a fizikában, amikor Einstein eljött és azt mondta, hogy itt egy olyan rendszer, amit nem tud leírni a, a newtoni fizika. Vagy amikor jött Heisenberg és azt mondta, hogy itt van egy olyan rendszer, amit nem tud leírni az einsteini fizika. És most lehetséges, hogy találunk egy olyan rendszert, amit nem tud leírni a darwini biológia. És ott... Nem is feltétlenül kell levonni a következtetést. Minden esetre, amikor azt látjuk, hogy te tervrajzot tudunk rajzolni a lakzatokról, amelyek a legmélyén vannak az élő szövetnek, akkor az feltételezi a tervezettséget, hiszen a... mindegyik egy forma. de most ezzel azt akarod mondani, hogy, hogy valakik megcsinálták? Jelenleg ez arra utal, igen, hogy, ezt, hogy ez... Hogy, ez, hogy, a, hogy az életnek a legmélyebb szövete az egy ilyen egy olyan szűnyeg, ami az egész alatt ott van, és nem nem, ez nem, nem, nem, nem írja le ez az evolúciós elmélet, ha érted? Ami, ami, ami a darvini. Jó, jó, jó. Ez minden esetre egy hatalmas áttörés. Aztán, hogy hogy mivel vágtad a, a, a, a, a, a Darwini vagy, ez egy istenértetép, te, teológ, teológusok, de teológusok, vagy teológusok erre már rá kaptak. Én nem tudom, mert én nem mert követem. Mert ilyeneket én nem követem, én nem követem, én nem követem, nem nem nem csodálkoznék, hogy ha meg a pápa az a, az a, az a az nem, vannak mondan komoly... az, a, az, a, az, a, az ör, ör, örömében az ökrét rázná. De vannak, vannak nem, nem Robi, most az nehet rók, hogy az meg a teológián belül vannak komoly tudományfilozófusok. De az én számomra az érvelés komolyságát éppen az jelzi, hogy egyáltalán nem használják föl ilyen vallási érvelésekre, csak annyit mondanak, hogy mert ezek tudósok bassza meg. Tudósok, és azt mondják, hogy nem írja le bassza meg, nem írja le a Darwin ezt így. így így. most így. Darwin nem tudott belenézni egy 50 ezer szeres nagyítású elektromikroszkóba, ők meg bele tudnak. de van, várj, várj a darwini evolúció le tudja írni azt is, hogy gépek egymást megtervezik, és tehát nem kell hozzá, mit tudom én érted, külső tervező, tehát egy isteni vagy de... magasabb rendű valami, tehát gépek is evolválódhatnak úgy, hogy egy csomó science fiction is szól erről, és, hogy egymást izelik tehát hogy de ilyen megcsinálják. Ilyen de ilyen egyszerű gépek, és nincs, nincsenek meg azok a gépek, amelyek ezt megcsinálják, tehát nem erről, a... és nem arról van szó, hogy a gépek között látunk olyat, amelyik egy kicsit, ilyenebb, meg egy kicsit Olyanabb, és így látjuk ezt a, látjuk a, a, mintázit, a mintázatát a mutánsoknak, érted? Hogy a mutációk azok az evolúciót azt hogyan, a, a szelekció által hogyan művelik, hogyan gyakorolják, érted? De, de, a, de ezek között, az alakzatok között ilyet nem látni. Hanem ezek, az meg úgy vannak tényleg gyártva bassza meg, ahogyan az ember gyártja az üzemeket így, meg a lakótelepi házokat egymás mellé. Hogy így mindegyik egyforma. Ja, tehát... Vázi olyan, mintha az ember tervezte volna, bassza meg az alján. Most már értem, miért vágtad le a szakávad. Mert belenyírtam most, ez hogy jön ide, bassz meg! Hát a, megté a megtéréskor a szőrzetet szoktál. Ajj, már, bassz Jó! Meg. jó. Ez ne keverjük össze azzal, hogy basz meg! A picsáknak borot borotválkozniuk kell miattad! Nem miattam? Te miattad! Miért? Mert elváród, elváród! Én nem, de, de. én konzervatív vagyok. A fazonranyírás szeretem, nem azért... De most, most, most, most hogy ez? A fazonranyírás, a, fazora, a, fazora nyírás, a, a nyírás az alapvetően így, hogy mondjam, így a... nyilvánvalóan a... Szemérem háromszög? Vagy hogy hívják ezeket a izi, arra Bermuda háromszög. Bermuda háromszög. háromszög. Ott tűnik el, el az, embernek, a... hát, az e... embernek az agya. Kb. az embernek az agya. Tehát ott húzzák le, tehát hogy így... Hát tényleg nem tud gondolkodni az ember, hogyha pinát lát. Ez tényleg így van. Szóval az igazság, hogy a fasz meg a pina tényleg különbözik. A... Tehát hogy a státuszát tekintve különbözik, mert hogy a fasz az a... Az... az egy nemzőszerv. A... A... Punci, az viszont az élet Nem. Az, is, jaj, az Épp ez a nagy feminista tévedés, bazd meg. Most jöttem egy feminista konferensz. Látszik is, bazd meg. Nem, nem volt ilyen, csak női kótáról volt szó. Kemérem, hogy női kóta ellen? Ö Á, a szokásos megalkuló stílusodat Hát, Háááááááááá! Én mindenkire jóba vagyok, tudod? Ó, ezt mondom, amit te hát Amit... Amit kérnek! Figyelj, én megszavazom a női kvótát, hogyha az elnök nő leszop. És ha valami Rém Ronda, Mondjuk ilyen öreg és férfi kinézetű... Vannak azok a... Figyelj, az meg a... A nők egyenjogúságáért mindent. igen. Haszom. Na, még beszélünk az isteni gépekről. Hát, e, ne, az én számomra azt hitelesíti, hogy teljesen tudományos az egész és is szó nincsen te Istenről. Csak egyszerűen így, így elmondja, hogy elmondja, hogy. De nem, de hogy sugallja, könyörgöm. E, mindig is de. ez lesz a két versengő nézet, a van Isten, meg a nincs Isten, ez van a D Didro erre ítélt minket gyakorlatilag. Má ókorba volt, ilyen. Voltak Éh, istentagadók. Igen, voltak, biztos voltak, de az a fajta, hogy mondjam, az Nem az a, a, a enciklopédikus tudományra épülő dolog, az meg az nem volt, na. Hát a kornak megfelelően, tehát a késő antikvia, Cicero, Lucrécius, stb. Tehát voltak ott ilyen ateisták, akik már így a akkori tudományból próbáltak már Egyébként már akkor tudták, hogy a föld gömböljű, ezt tudtad ókorban? Ez kamu, hogy a földet laposnak, és majd ez, -e. ez kamu. Tudták, a fasz tudták. Így van. Hát most most lehet, a, a, a görög tudósnak... Lehet, lehet, hogy volt a, olyan, amelyik tudta... De nem, de nem volt. Eretosztánész, hogy hívták, az kiszámolt. Volt egy ilyen irányzat, de nem volt köztudatban, na. de az, hogy Nem volt ütött át. Ilyen. Már, igen, már létezett már volt egy, ilyen. egy irányzat, volt, igen, mind a, a két regyen, de nem ütött át. Igen, jó, volt egy ilyen irányzat. Nyilvánvalóan, hát jó, igen, de pont az a lényeg, hogy hitel, hogy nagyon sok rivális elmélet volt, hogy akkor a fasságok mindegyik baz meg, és így, és így. A, a kornak az ember meg hát nem tudta, hogy hát, mindegyik az Amíg nem volt egy kurva magellán, amíg elindul arra is visszajön onnan, addig bázák az emberek itt faszomat gömbölyű percei gők kiszaboltak, jöööö, ja, faszodtát, így, én... komolyan azt gondolta, hogy a Magella, magellán, íg, a magellánnál volt az, hogy akkor most már kus van, ugye, és akkor jööööö, és már vége volt, de addig bazeg végig az volt, hogy nem is a lófasz, <sorítan> liberálisak voltak, sokféle nézők, a, a, a, ró, a római, a római világ az liberális volt, toleráns és liberális. Ja, ja, ja. Abszolút. Jó, hát figyelj, ugye a monarchia. Voltak plázák, ezt tudtad? Ilyen plázaszerű kurva nagy építmények Rómába meg ilyen nagyobb városokban, ahonnan a távoli provinciákból hoztak borokat, és akkor azt hűtöttek. volt fagyi, kitalálták érted, volt sztárkultusz, volt az meg újság, amibe pletykarovatok voltak, hogy milyen patricius családok, mivel izé, házasodnak, meg kavarnak. Kurva modern volt Róma egyébként, sokkal modernebb, mint a középkor, sokkal. Elképesztő dolgok voltak. Gőzgép volt. Gő, kitalálták a gőzgépet, csak nem terjedt el. Kurvára, de, de ezt most nem viccelek, tehát az ókorról kibaszott egy, egy hamis képél a, a, a, a fejünkbe. Jó, Rómában, bazd meg, de a provinciákon meg szopták a faszt. Az nem és volt most a, a provinciákban is szopják a faszt, bazd Jó, de most Rómában vagyunk, bazdod. Akkor meg provincia jó, voltunk. igen. De és még nem is mi hát voltunk kiterjedt. itt. Nem, mi. Nem. De hogy nem. Az 5000 éves izé, hát az ékírás, hát mi voltunk először. Tudjátok, mi az érdekes? Hogy a poroszok azok szlávok a... Nem. De? A poroszok a balti nyelvcsalád. poroszok tartoznak. azok szlávok. Nem. De? Nem. Ez a, ez a, ez a, ez a legmegbelegebb. Nézz utána, de? Nem. Genetikailag igen. Elgermanizált Mind szlávok. Jó, mindjárt elmagyarázom. Mondd el. Rosszul tudod. Igen. Jó. jó fogadjunk. Pénzbe. Oké. Okay. Mennyibe? Mit tudom, 5000. 5000 forint. A, vár, előbb, előbb elmondom az jaj, jaj, Hogy a porosz. Az a nép, hogy porosz, az a balti nyelvcsaládhoz tartozik, ahová a litván, Jelen és is a, is lett, lehet, a litván és a lett, néha balti szlávként összevonják, pedig a szlávnyelvcsalád más, mint a balti, ez volt a porosz. Éltek szlávok a germán területen, a vilcek, pomeránok, szóval. ö, szorbok, azokból még máig van. Tehát valami homályos dereng a tudatodban, de speciél a poroszok, azok nem szláv nép, hanem balti. Balti. És a 18. században még beszéltek Rábaz, poroszok. Rábasztál, mert én ezt tanultam, és szláv. Én is. Bár a főállítás az, hogy a porosz nyelv szláv nyelv, vagy nem? Nem, nem. Az, hogy a porosz... Hogy... Az hogy, ne, az, hogy éltek együtt, és hogy eltanulták a nyelvet, az nem azt jelenti, hogy a származásuk az az. Ilyen alapon azt se tudhatjuk, hogy a finnugrizmus az biztos, hogy leírja azt, hogy mi együtt éltünk a finnekkel. De nem, írja, nem szükségszerű az, hogy akkor az egy törzs szövetség volt. Tehát erről nem tudunk. Tehát ugye, ezek, e, ezek mit, olyan, hogy most a, akkor tetsz? ez egy törzsi világ volt, nem az volt, hogy így összeviszállzasodás volt. Világos, de mit értesz ez nép alatt? Tehát magát a izét, az, az etnikumot? Egy közösségben, ott, a... ott éltek egy kisebbségben. Érted? Mint poroszok. Mint, mint poroszok, ez persze, mint nép. szlávok. Balti nép. Balti. Szlávok? Nem. Balti, balti, balti. A, Jó, a, a... a litvánok rokonai. A poroszok, a litvánok és a lettek rokonai, és nem Nem szlávok. lettek szlávok soha! Nem voltak szlávok. Ezt mondod? Igen. Jó. Vagy utána nézzünk el közelebbre, vagy nem. Így lesz De érdekes. Valaki nézze már meg a... Nézze már, nézze már utána! Porosz. Írja be ezt, hogy porosz. Melyik a, a régi porosz, vagy az új porosz? Mi az? Mi van? Fehér porosz! A porosz népcsoportról, a a és azért poroszország az a terület, és később a német telepesek által alapított a német társaságot nevezik poroszoknak, de én a, a Puzsér a régi poroszokról beszél, az ős lakosságról, akikről ellet nevez a terület. Ő azt mondja, szlávin, azt mondom balti. Na? Dózsázunk. De az eredmény, tudod... Feszült, izé. Most húzzák ki bazd meg a Lotto 5 Jó, megnézzük. beszéljél Dózsáról, baszod! Dózsa buzi vagy, és most évforduló van, úgyhogy így, így, tedd a tiszteletedet. Fusd a tisztelet, sose voltam. Te kiknek szurkoltál? Hát Fradi, hát nem. A molyan... Csapat csak Á, el. A úristen, kereszt. ne. Lófasz sose meg érdekelt ez a, a foc, csak a kedvéért. Izé. Nem, nem. Nem. Szólt régi, burkosok burkusok jó, a bolti már már kihalt a volt, a Visztula torkulatának vidékén. Na, jó van, Győztem. Burkusok! Burkus király! Hát a... Ő o... a burkus király! Itt így volt a burkus királyról, a baszod! Az, a burkus, az a polos. Most tudom, azt hallottam a burkus királyról, baszod először valamit a, <gül> Na. az interneten. Tényleg jobb a másik. Szóval a... <gül> Nézd meg a másokat, óra végére majd jelentkezel nálam. Nem. Az milyen, hogy a más és a másik János? És hogy hívják azt, akinek... Egyetlen egy lemez van, ahol nem egyedül a Csetamás énekel, ott hogy is hívják a másikat? <gül> másik. <gül> Jánosnak hívják a másikat, vagy hogy levél, hívják? Levél, levél, levél. Ja, ja, ja, ja. Vicces, vicces. <gül> Na, é. Mert az, nyilván az egyik a Csetamás, tehát nem a másik az egyik, és a másik a Csetamás, baszott. Tehát azért nyilván, érted? Csetamás és a másik, ugye? Nem nem ő. Tudod, tudod milyen ez? Mint a Polgár Jenő, basz meg. Polgár Jenő megint, hivatal. Összekevered a izőt. A polgár, a Polgármester, a Jenő hivatal. Na! A Jenőb. Ö, Jenőb. Ugye... Polgári Jenő hivatalba. A Jenőhöz. A, Jenőhöz. a Polgári Jenő hivatalba. Na ezt megvárom aztán majd. De nem, ez tényleg, tehát a következő, ugye most két évforduló van, az egyik az uh, ismervén a magyarországi történelmet, közelmúltat és politikai, ez, ez nagy, nagy, nagy, nagy teret kap, mi van? Az öregek, hogy nem, nem is polgárjenőnek hívják, csak azon nem tud. Azon nem tud tehát, és elnevezték a ne, polgár... Nem, hogy ő nem tudta, hogy milyen ő, de így akarta mondani, és hát azért lett polgárjenő, tehát én valójában azt tudta, hogy a polgármesteri hivatalba a Jenőhöz. De hogy így valami, így azt érezte, hogy így a kamera előtt így nem mondhatja csak azt, hogy a Jenő, hanem valamilyen Jenő. És azért, hogy lett a polgárjenő? Azért azt, éreztem, hogy nem lehet. Én nem Ilyen, tudtam én. Én úgy tudtam, hogy a polgármestert hívták polgárjenőnek, és az ő fejébe ez nem fért össze, hogy polgármester és polgárjenő. Én, én, meg azt gondolom, és polgár... én meg azt gondolom, hogy a jenőt kurvára nem polgárnak hívják, hanem Zaleckinak, vagy a fas tudja. És a, én a, ő neki csak, köszönöm, ő neki csak annyi volt, hogy a jenőhöz. De milyen jenő? Hát a polgárjenő hivatalba. De valójában a mester hivatalba a jenőhöz. Csak hát... És azt is mondta, hogy a jenő hivatalba. Mert akkor már jenő volt a polgár. Értjük? De akkor már elkeresztelt a polgári erőnek, utána kéne nézni, hogy kéne ez hogy mi a helyzet. Szerintem néz. ez az, hát éppen az az, hogy polgári szerintem Léci, a másikon mind. nézzük meg egyből, ne <tos> a Wikipédiát a szar. Az fos. Na, szóval, szóval én szeretnék az egy másik komoly, ez komoly téma volt, egyébként jó volt ez a technológiai evolúciónak a csapdáért. jó, borzalmas. Pont az a lényeg, hogy már mi szolgáljuk a technológiát is. Jó a téma kell. volt, így értettem. Na, most, most egy másikat mondanék, ami aktuális, kicsi politikai felhanggal. Ugye két évforduló van most, 2014-ben, az egyikről nagyon sok megemlékezés van, a másikról alig. Az egyik pápai kolompár Sándor, jó. Kolompár Sándor! Így hívják. A... Ja igen, ő, ő. És a polgármesternek a nevére vagyunk kíváncsi a Kolompáron. Az meg. Ez a másik, ez kurva oldal. Kolompár a Sándor, pápai. Kolombán. Ja, A, pá... a Kolompár enőnek a nevét azt szeretném tudni pápán. Nem Sándornak hívják? Látod, most már elterzed a problémáját. Nem polgár bárhogy de... nézzük a polgármányon. Oh, a Másodszor... Másodszor. Ó meg, hogy és nem fogadtam abba kurva 5000 forintot. Én fasz. Meg, Na. Megnéznénk a harmadik helyen is. Dózsa. <laughs> Hogy hol tartott? Ja, két évforduló van ma Magyarországon. Ugye az egyik az nagy nyilvánosságot, nagy teret kap nagy vitákkal. Ez, nagy. ez a... Új fejlemény! Isten Monyány bassza jön. meg! A... É, egészen mosaik az önkormányt, a közigazgatási osztályának osztályvezetője volt. Hoppá! Tehát nem polgármester volt. Tehát polgári, polgár... Polgármester... Tehát nem... A, a polgármesteri... A, a polgármesteri hivatalban dolgozott a polgárjenő. De még csak nem is ő volt a polgármester. A polgárjenő hivatalba. Minden helyén minden volt a polgárjenőhöz valóban a hivatalba. Aki nem a polgármester, ez, ez csak a mi percepciónk, hogy polgármesterről egyáltalán szó van. Az nem volt soha, polgármester. Az hivatal. Neke. hivatal. Nekem ezt tetszik legjobban, az ő jenő hivatal. A, a, a, a, a, a, a hazai lumpenparasztság mélységes felkészületlenségét jelezvén az Európai Uniós csatlakozásra. A jelő hivatal legyen egy mementó, hogy nem vagyunk még felkészülve erre Na, beszéljünk a gépekről, jó? Beszélj a dózsáról! Hát nem érdekel. Évforduló van! Na. Ha nem emlékszel meg, akkor ki emlékszik meg? Így van. Tehát 500 éves a Dózsa-féle paraszt a... 500 éve volt a Dózsa-féle parasztfelkelésnek. 500 éves az évfordulója, akkor ezer éves. <gül> igen, igen, igen, igen. 500 igen. éves a. Ez már ilyen polgár, ilyen őbasznak, Be, belemeszi a mi alapítás, a... 500 éves de... évfordulója, <gül> pontosan 500 éve volt. <gül> igen. És. De ez ezzel nem akar, figyelj, ez annyira kibaszott szomorú téma, hogy ez nem tudok poénkodni. De milyen szomorú, baz meg! minden országban voltak paraszt felkelések, leverték őket, annyi volt baz meg. Nem. Megették a húsát, verbőciék, hogy Nem, nem, nem, nem nem, nem, nem, a verbőci nem a regényei ettek. mindegy, a szapolyai etettett húst vele. Megsütötték, megették. Éve sütötték meg. Érve. És azt mondta, nem is tudtam, hogy kutyákat nevelek. De hogy kanibalizmusra kényszerítették, ez ugye a keresztény erkölcsiséggel, és mélység, tehát egy fő, egyik fő bűnre. Tehát azért Magyarországon voltak. Nyugaton... Ja, és ők voltak a nyugatos értelmiségünk, érted? Tehát ők voltak a verbőciék, szapolyaiék, hát ezek a izé, ők voltak nem, a nyugat... Nem, pont nem, pont nem, ők voltak igazad van, igazad volt a van. Igazad van, igazad van igazad a bátori párt volt a szoclib, a verbőci szapolyai volt a jobbik. Igen. Fidesz, tehát ez Jó, is, a... akkor is, is izé megvolt ez a pogány, izé ez a, ez a, kurvára, a pogány, pogány nosztalgia egész biztos. Na, de. és, és nem, nem maga a parasztháborúi De, de várják, nem maga a parasztháborúi Egyrészt, ilyen. Csak megtör... akkor jöttek a parasztok, akik a harmadik oldal voltak, akikre később aztán a, az hogy volt az MSNP, a marxizmus szellemében, mint az osztályharcnak a visszavetítéseként, így rávetítette önmagát Dózsa Györgyre. Miközben... Hát, hogy már akkor megtörtént, tehát hogy igazából. Az a, hát nem, hát a Dózsa az tulajdonképpen egy nagyon korai kumbéla. Hát ez, ez, ez, volt a, ez volt a narratíva a szocializmusban, bazd meg. Kvázi. Hát ja! Hát az osztályharc zajlott... Ők nem az ilyen nyugatos, vagy ilyen, ilyesmiről beszéltek, hanem a... Má, Urakodó osztály a, és... Ura, igen, és ők és a dinasztiák, dinasztiák közti ha harcok zajlottak, de már akkor ott volt a proletariátusnak az öntudat a Dózsában, sőt, Spartakuszra visszavezetik, ha akarod, bazd meg. Tehát a marxizmus az olyan, bazd meg, hogy Spartakusz is már komcsi volt bazd meg, és már az, akkor azt akarta, hogy a vége legyen a történelemnek, és az osztályharcnak, és, és a, a dolgozó ember végre fölkelt, és akkor a, megcsinálja a kommunizmust. Ugyanez, de nem? Nem így volt? Hát nem, de. de Megegyezi nem, nem, nem. A nem a fasz nem. nem. A komcsik azokban azok, folyamatosan ezt csinálják az egész történelmet, mindenhol megtalálják saját magukat. Már ő marxista volt. Teljesen igazuk van. Na, karadjunk kicsit elfogódott vagy. Mert te, nem, mert te nem. Na, de visszatérve a dózsam, kurvára nem baz meg osztályharcos szempontból akartam erről beszélni, hanem ar arról akartam beszélni, hogy, hogy bazen, ez, ez volt a magyarság egyik legnagyobb tragédiája. Nem azért, mert volt egy parasztfelkelés, és utána volt egy véres megtorlás, mert ez volt Németországban, ez kurva sok. Franciországban sok ilyen volt korábban, Angliában is volt, nagyon sok helyen volt. Csak az történt, hogy a dózsaféle parasztfelkelés megtorlását Verbőci István egy olyan megtorlására, vagy annak a hatására egy olyan ideológiai rendszert gyártott, ami azóta meghatározza a magyar közgondolkodást, annélkül baznek, hogy ezt tudnánk. Tehát a XXI. században el nem tudjuk képzelni, hogy mennyire, tehát amit mi azt mondjuk, hogy ez a magyar gondolkodás benye feudális, meg amit Márai írt a gentry meg a izéről, tudod, erről a keresztény úri katonatisztről, meg amit a népírók írtak, meg József Attila, meg Adi, meg kurva sokan, ez mind ott kezdődött. Mert nyugaton is voltak paraszt parasztfelkelések, és teljesen más irányba ment a történelem. Teljesen más irányba, érted? Tehát ott előszele volt a polgárosodásnak ez az egész bal. érted? Mit tudom, a Wattailer-féle felkelés Angliában, meg a többi, vagy a Jacques bonon féle Franciaországba. Magyarországon a dózsa, a dózsa-féle felkelés után a társadalmat lefagyasztották, bazd meg, lefagyasztották. Máig nyögjük ezt az egészet, érted? Minden, egy kurva sok minden ide tartozik, Hát Kurva mind, hogy... minden ennek köszönhető, és Verbőci István egyike a legsötétebb figurátnak a magyar történelemben Verbőci az a, leg... a legsötétebb. Azt mondod, hogy a Verbőci a legkorábbi kádár? Nem, nem, nem Kádár volt annál még sokkal rosszabb, tehát, én, <coughs> tehát Kádár nem érte akkora hatást, mint Verbőci. Tehát a Habzur pártnak volt igaza? Tehát azokkal értesz, érzel így igazából inkább? Nem, nem a Habzur párttal kurvára nem értek egyet, tudod, hogy én zsigerileg azért nackó is vagyok. Na, de, de jobbak voltak, de jobbak de voltak Verbecire még, voltak, mint még azok is jobbak voltak, igen. Így van, Aha. így van. Így van. És, ö... De Dózsának meg ugye nem volt programja, tehát inkább az volt a probléma, nem? Ez, az, az, de, várjál, de várjál, de tudod, hogy hogy zajlott egyébként ez az egész? De mondom... Én az 500 éves évfordulóban nem az a lényeg, hogy volt egy paraszt felkelés és mi történt. Egyébként nem is a legszegényebb rétegek vettek benne részt, hanem azért mezővárosok, a kicsit gazdagabb parasztok, stb. stb. Az előzményei, mindenki azt mondja, hogy meg, hogy a török ellen szervezett a Bakúc egy keresztes hadjáratot, és akkor a urai ellen fordultak, azért ez kurvára nem így volt. Ezt megelőzték olyan intézkedések, hogy egyre nagyobb terhek voltak, és egyre nagyobb önkényeskedés volt. Tehát ott gyűlt ez az egész már évtized tehát ott a gyűlt ez az egész szar. Iszonyatos korrupció volt Mátyás halála után, tehát tényleg félfeudális anarchia, és a jobbágyokon csapódott le egy csomó minden. Egyre több szabadságjogukat vonták le, tehát a Dózsa előtti jobbágyi állapotok az ilyen félszabad állapot volt, érted, ezzel a parasztok voltak, költözködhettek. Várj, de, Mária, Nem Mária, tudom, de, de, de, de azt azért ne felejtsük el, hogy a parasztnak a feudalizmusban legalább volt joga a Földhöz. Volt egy jogosítványa a Föld iránt. A Földnek kettős tulajdona volt. A Föld tulajdonosa volt. Egyrészt volt egy, egy tulajdonjoga joga a Földes úr iránt, de közben a Földnek volt egy tulajdon joga a Jobbágy iránt is. És ilyen módon a Jobbágynak is volt a, a tulajdon joga a Föld iránt. Nem volt, bérlő volt, kolonusz. De nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem lehetett elzavarni a Földjéről, nem lehetett elvenni, nem lehetett kisajátítani. Azt nem le Pont ez a lényeg. Az ember tartozott a földhez, és nem a föld az emberhez. Ez volt a feudalizmusnak a lényege. És, e, és tulajdonképpen a kapitalizmus az azt jelenti, hogy ezeket a, ezeket a jobbágyokat, akiknek jogaik voltak, volt saját joguk, azokat elzavarták a földjeikről, a földet bekerítették, és utána visszajöhettek a parasztok a régi földjeikre dolgozni bérbe, jog nélkül, mint bérmunkások. Hát ez dobors. egy jogfosztás Ez anglia az, egész kapitalizmus, az egész kapitalizmus erről szól. Magyarországon is ez volt a világon, mindenhol megtörtént. Ez a kapitalizmus. Tehát én nem vágyódom vissza, vissza a feudalizmusban, de a feudalizmusban, magyarázol Jó. a jobbágyokról, hogy mekkorák voltak a terhek, stb. Az agrárprojektárnak a, a, a, a, a életkörülményeiről, meg a, meg a jogosítványairól, azok az emberek rémálmaik nem voltak. Uh -huh. Jó, jó, jó. Ö, figyelj, de a második kiadású jobbácság, tehát a Dózsa utáni, máshol is Lengyelországban is egyébként ez volt, az viszont egy félrabszolga állapot volt. Tehát ez egy kicsit olyasmi, egyetértek egyébként a kapitalizmus kritikáddal maximálisan, ugye most olyan húrokat pengettél, amivel nem tudok én, mint fam, nem egyetérteni. Tök igazad van, csak hogy ez olyan, mintha azt mondanád egy kicsit, hogy mondjuk délen, mint tudom, Alabama államba, vagy Floridában vagy valahol, a polgárháború előtt jobb volt a négereknek, mint utána ilyen gyapotszedő bérmunkásoknak. Sok rabszolgatartó érvelt egyébként így, hogy akkor volt egy biztonságú, egy kicsit ilyen familiáris volt, nem igazak azok a azék, ilyen kutyás, lassós csávók, akik ott a rémhír terjesztő, idilli állapot volt az egész, hát azért kurvára nem így volt. De mondom, különbség, szerintem ha jobbágyokról beszélő, rossz, szerintem meg rossz az analógia, nem rossz az analógia mert a verbőcibe az, van, hogy örökös őket és gyermekeket, utódéket örökös szolgasságra, itt egy örökös szolgasságért. Tehát nem csak arról volt, hogy sokak kellett... Szolgasság, de tartozik? Szolgasság, bazd meg, szolgasság, nem szolgasság de meg! Nem mehetsz a szomszéd faluba el, például. De nem is zavarhatnak el a földedről, Jó. bazd meg. Jó. Hát, ja. világos. Ja. De az nem a te földed. Egyébként tulajdonjogi, de... De, de, de, de, neked is van tulajdonjogi jogod iránta. Kétféle Tiéd van a Földre vonatkozóan, kétféle jogosítvány van a Földre vonatkozóan, és kettő van, kettős tulajdonjog. Ez jellemezte a feudalizmust. Hát, arról van szó, hogy nem, nem, mehet, nem költözhetsz, de el se vehetik a Földedet. Igazad van. Egyébként nem csak, hogy els, nem költözhetsz, hanem olyan rendeletek is voltak, hogy például mondjuk a jobbágy nem tippázhat. Ez úri. Jó, jó. Nem és ki tartotta be ezeket? Ki tartotta be ezeket? Kurva, so Vár jó. Nem Jó. hordhat olyan ruhát, De én meg azt mondtam, ti, Hogy várjál, én, én ismerem ezt a témát, bázd meg, én megye, tehát ilyen megyei íratokból, nem csak a történelmi könyvekből, például színes, színes dolgot, nem, ezek a színes népviseletek, ezek már kurva késeiek, 19. század közepiek, lófaszt régiek, no. A régi jobbágyviselet az ilyen egyszerű zsákról, volt, Jó. és nem köte... Például képzelj egy olyan emberi létet, nem csak, hogy nem költözhetsz, mm. meg nem pipázhatsz, bázd meg, hanem megbüntetnek, hogyha mondjuk színes pántlikát kötsz a ruhádra. És ez ártalános volt. Ártalános. Rapszolgasság, ez a nem, Tehát nem lehet ez. eszményeket, ígizet. eszményeket, projektálsz vissza, az nem a de... legsúlyosabb történészbetegség. Nem nem, nem, nem, nem, A legsúlyosabb történészbetegség. És, és egyébként az a, a, fajta, modern, a modern, modern gondolatokat visszaszerez a, a múltba, amikor még is volt modernitás, és Az nem, modernitás, és az nem modernitás, te... Azon kívül számol. Bocs, bocs, bocs. Képzelj egy ilyen kurva jó kis Tradicionális társadalomban, tradicionális társadalomba... es tradicionális társadalomban, az az, az az, az az, az az, az az, az az, a 15 vagy 16. Na századi jó. és ott a Jobbágy költözhetett. És nem voltak ilyen rendelet. De Magyarországon is sok helyen költözhetett Az és sok so sok sok beszélek és azt mondom, hogy az Magyarország. Magyarország, igen, igen, azt sokszor. Mondom. Igen, egy csomó. Vermőci után nem. Nem. Nem. nem. A, hát Dózsa elbazta neki. Mert Dózsa elbazta, elölolnak a faszát. Na. E, beszéljük akkor erről a Jobbágy. Beszéljünk erről a Jobbágyi létről akkor, még meg. Még Nem fejeztem be. És ennek köszönhető, ennek köszönhető az a piszkos-mocskos undorító gondolkodás Magyarországon, ez a fajta feudális, ami miatt sose leszünk nyugatba az meg, és sose lesz, izé. Kurva érdekes, amit egyébként átvesz még a liberális értelmiség nagy része is, amikor lenézi bazd meg az egyszerű embereket, közben meg mucsázik. Szeretne nyugat lenni, de ő maga is tipikusan feudális, érted? Amikor ő maga is tipikusan feudális. Beszéljünk akkor ezekről a jobbágyokról, Mit kellett nekik fizetniük? Tizedet. Mondjuk le kellett adniuk a tizedet, meg a kilencedet. A kilenced az a, más, az a kilencedik tized. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a tizedet leadták a földesúrnak, a másik tizedet leadták az egyháznak. És az volt, hogy így megművelték a földet, és megtartották az, a 80%-át annak a terménynek, és azzal kereskedni tudtak, meg abból éltek. Ma... Ti mit adnátok basszátok meg, hogyha 20%-ot kéne befizetni abból, amit megkerestek? És utána kész, le van rendezve, az egyház is örül, földes úr is örül, ja és amikor születésnapja van a földes úrnak, akkor valamit be kell szolgáltatni még. Nem, igen, igen, és, és, volt a robot, és az van robot, igen, igen és, van még a, és van még a robot, igen, igen, bo, igen ja. ez hozzá Volt az a katonák kell, elszállásolása, és... meg kihagy. Igen, katonák elszállásolása, meg igen, ja, ilyenek, ez, ez, hát igen, igen, hát ja. nem volt könnyű akkor se az élet, nem volt könnyű, tehát itt szó nincs róla, de ez a, de ez a, ez a, a, ezeknek a modern eszméknek a visszaprojektálása, ilyen fogalmakébb az meg, hogy rabszolgaság, meg fasizmus, meg nem az nem rabszolgaság volt, a rabszolgaság az más. Más. Az is volt már. Az is volt, olyan is volt, szerintem a modern rabszolgassághoz hasonlítani, az ilyen tipikus, ilyen történészi csúszlatás. Például Széchenyi is ezt csináltam. Hát nem is volt igaza benne. Széchenyi is ezt Ő használta erre a rabszolgasság kifejezést. Jó, hát, Tudom, ő is marxista szerinted, ez oké, rendben jó. van. Az elvtárszót például ő találta ki, ez kevesen arról tudják. Szó, a, arról van szó, hogy az, a széchenyi, az annak a rendszernek az ellensége volt, a, a, mert azt a rendszert akkor már le kellett volna váltani 200 évvel ezelőtt. Persze, persze. Enne a Széchenyi jogosan mondta, hogy ez már olyan, mint a rabszolgaság, világos, bazmeg, meg! Mert ő meg akarta szüntetni, de most, hogy már felszámoltuk 200 éve, és most, hogy így visszanézzünk, így azért... Mondhat, mondhatunk? Tehát érted, Széchenyi benne volt, benne, benne sodródott a folyamatban. Ő, ő azért használta ezt a kifejezést, de mi, mint történészek, tudva, hogy mi volt a rabszolgaság, és mi volt ez, azért látjuk a különbségeket is, miközben Egy egyetértünk, metokor... és igazat adunk a széchenyi és azt mondjuk, Na. hogy akkor az retorikailag kurvára ült, amit de akkor ott mondott, érted? Mondjuk a jobbágyot személy szerint nem adhatták el a piacon, viszont faluval együtt kollektíve eladhatták akkor másnak kellett ugyanazt a tizedet befizetnie, érted? A földhöz tartozott, a földdel együtt eladhatták, igen. Pont az a lényeg, hogy nem tehették ezt se, erről szólt a hitel, Tehát, hogy még csak ezt se tehették meg. Tehát a, ez a rendszer ugyanúgy kötötte a Izi a földhöz, nem csak a jobbágyot, de a földes urat is. Nem vehetett föl rá hitelt, hiszen nem válthatott tulajdonost a föld. Nem csak a jobbágyot nem lehetett elűzni. Tehát, hogy a, ott a, a földhöz tartozott az ember, és nem az emberhez a föld, és ez a, a földes úra is igaz volt, ez. ez ez volt az ősiség. Na most vár a főállításom az volt, hogy máig, tehát a feudal... Na figyelj, lehet, hogy a feudalizmust egy pozitív dolognak tartott. Én én, tartom én nem. pozitív dolognak, kapitalizmus... egy meghaladott dolognak tartom, Igen. a kapitalizmus meghaladott, de... De érte, az egy közkeleti gondolkodás, hogy a jobbágyoknak a jobb világuk volt, hogy... mint a proletároknak, és de. nem igaz. Tehát ez, nem, ez nincsen így, szerintem ez nincsen így. Hol így volt hol úgy. Jó. Generálisan, történelmileg az ember meg tud vonni egy mérleget, nem? Na, én azt gondolom, hogy sokkal szarabb dolguk lett a, a, a bérmunkásoknak. Nem volt olyan szar, nem volt olyan szar, a, a, a, a jobbágyság a idején soha nem volt olyan helyzet, olyan helyzet nem tudott előállni, mint amilyen a, a 29 és 33 közötti évválság izé során. Olyan, olyan nem tudok történni, olyan... Magyarországon érdekes Csak módon. hogyha így, így, Magyarországon... így kiegyenesítetted a kaszát és menti a földes, Magyarországon... akkor igen, akkor, akkor Márjál, volt. Magyarországon érdekes módon nem volt éhezés, de nyugaton a, a jobbágylázadások azok általában ilyen kibaszott nagy éhezések, tehát ilyen tömeges éhezések. A proletárok többsége nyomorgott, de én ilyen tömeges éhaláról például nem tudok... Nem nagyon tudom. Hát, mert nem, milyen tömeges, érted? az arról szól a kapitalizmus. Olvassád ezt. Font szól a kapitalizmus, hogy folyamatosan hullanak, és senkinek se hiányoznak. Mi az, hogy tömeges éjhalál? Folyamatosan, baszki, így, így, így, így, így semmi. Tehát, hogy így, így azt is elvették, amilyen volt. A proletár pont ez, az agrárproletár. Hát, ni, miről, miről szól a, az egerek és emberek? Nézd meg azokat az embereket, hogy hogy élnek. Egy batyujuk van baznek. A, a feudalizmusban ilyen azért nem volt meg. Volt, Jó, volt, volt, volt, volt, volt, volt, volt, volt, volt, mert ott is voltak ilyen jellérek, igen, igen, igen, Volt, volt, de nem ez volt Sőt, az általán... Igen, de nem ezen... háza se volt. Igen, de nem ezen alapult a társadalmi és, és gazdasági modell, hanem mellesleg volt ez. Érted? Ja, ja. De kurvára nem ez volt a téma. A téma az volt, hogy Magyarországon nagyon erős a feudális gondolkodás. Nem véletlen ez a kibaszott feudális nosztalgia a jobb oldalon, meg úgy szerintem így átszövi az egész társadalmat, nem csak a jobb oldalon, a Kádárkorszak is kurvára feudális volt. Tehát ez a izé, familiáris rendszer, urambátyám világ, elftársi vadászatok, izék, érted ez a járási megyei, izé, elftársak jönnek fentről, kurvára feudális volt. Tehát ez, hogy ez ennyire erős nálunk, ez az állításom, az azért van, mert a dózsa, parasztfelkelés után a verbőcél konzerválták ezt a rendszert, és nem pusztán politikai és jogi rendszert csináltak belőle, hanem egy olyan erős kulturális szisztémát, ami beleívódott a magyar ember gondolkodásában. Hát ez a, ez a, de ez volt az át. De közben, meg gyakorlatilag ez... A Habsburgok iránt már így ez, ez, ez mutatkozott meg akkor, amikor azt mondták, hogy életünket és vérünket. Amit akkor, ami akkor egy kurva nagy hazáruás volt. Hát, ott az történt, hogy ez a szitja izé, jobbágyfaló Társaság még a Habsburgok seggét is kinyert. Tulajdonképpen ennyi, ennyi, ennyi volt, ma addig legalább így a függetlenség meguló fasz hát, hogy, hogy hogy végül ez lett belőlük. A addig, addig függetlens, addig van nemzeti függetlenség, érted, amíg, amíg, amíg, mit tudom én, az életem. De, de ez a legnagyobb baj, hogy mi mindig, mi mindig megkötjük a megegyezést, vagy a kiegyezést. Aha. Tehát mi, mi mindig kiegyezünk. Tehát mi sosem kivívjuk, mi mindig kötünk egy észszerű kompromisszumot. Reális kompromisszumot. Mindig ez vagy, ezek vagyunk, akik ügyes, ügyeskednek, és pont ezért nem jön össze semmi. Így. Mert így, így mindig ravaszdiak vagyunk, hogy így próbálunk politizálni meg nem te ahelyett hogy odaállnánk, és tényleg oda basz? Hú, hát a ízi a dózsa, azt tényleg így csináltad, az ilyen, ilyen rendszerek még nem jöttek létre, a dózsákat mindig leverték. Tehát mi azt persze persze, persze, persze, eh, persze, persze. Így az, aki az meg ilyen módos gazda, te mondtad, hogy ilyen módos gazdák, bas, meg kinyiratták magukat, meg a családjukat, bas, meg ezzel, azzal, hogy így izé, hogy így fegyvert fogtak. Mezővárosok meg ilyenek, baz, meg. Miért csinál ilyet valakit? Hát, Megőrült, őrült, bas, meg, nincs is olyan sztori, hogy ilyesmi sikerült. Tehát, így, De, az, az a poéna egyébként, na, ez például egy érdekes téma lenne, ö, lehet, hogy még belefér az időbe, ez kicsit már így eltér a feudalizmus, dózsa, magyarság, egyéb dolgoktól, a lázad, miért lázadnak néha, amikor pedig ö, tudhatnák történelmi tapasztalatokból, vagy akár a szomszéd országokból, de mégis. Valami fasz arrogancia miatt. Azért, azért, mert ott valami fasz arrogancia történt. Bazenek, valakit megaláztak, vagy megszégyenítettek, vagy megbazták a feleségét, vagy me megölték a gyerekét, vagy valami ilyesmi történt, és így nem tudja megbocsájtani, és egyszerűen így izé. Így, így, így, így, bele, így belezuhan, így belesodródik, és így izé, így, így, így, így nem tudja megállítani. Valami ilyesmi van mindig ilyenkor, szerintem. Így más nem tudok elképzelni. De érthető lélek, tanulag, nem? Baszd meg, hát, szerintem ez őrültség! Te... Jó, Tényel? világos! Hát igen, baszd meg! Te A lázadnál egy ilyen situa? Szétalázzák a fejedet? Figyelj! Uh, Tudod, je. hogy utána leverne. Tudod, a jó filmek mindig arról szólnak, hogy amikor mondjuk a izé a, a Frank, az a harmonikának a szájába adja a szájharmonikát, és fölállítja a nyakába a bátyát, akkor a izé, akkor a, a Frank az így röhög, a srác az meg így elesik, a bátya meg meghal. És a szájából kiesik a srácnak a szájharmonika. És a srác nem azt csinálja, hogy így föláll és azt mondja, hogy Frank megöllek! De akkor Frank agyonlőné. Hanem így izé fekszik a szájharmonika mellett. És aztán megtanul lőni és aztán na, még jobban megtanul lőni, aztán keres egy olyan mesterlövészt, aki tovább tudja őt tanítani lőni, addig, amíg olyan kurva jó nem lesz, hogy a vasútpályaudvaron kiküldeli a Frank három embert, és mind a hármat megöli. Egy, egyetlen izével, bazd meg, egyetlen sorozattal. Hogy? Hárman voltak? A, hárman voltak, vagy lehet, hogy négy. Hányan hárman voltak, a, hárman voltak volt, néger. Hárman, volt, hárman, hárman, a voltak a és, hárman voltak, és csak három lovat hoztak, mi nem hoztak neki lovat. De elférünk. Ne, de nem, így is lesz két fölösleges. Ja, nem, az egyik azt mondja, hogy Majd megosztom veled az enyémet. azt ben. úgy képzett, hogy És erre, erre, erre, erre mondta az a hogy így is lesz két fölösleges. És akkor elkomorult. <laughs> és és, és akkor nem a, volt a már vicces. És aztán megkeresi Franket, aki már nem is emlékszik rá, már föl se ismeri, és nem mondja meg neki, hogy kívül. És tudja, hogy a Frank sokkal kíváncsi, mint hogy megölje őt, és végül, végül, ő, végül ő, elégtételt tud venni. De érted? A dózsáik meg tudod, mit csináltak. Föláll a kölyök, baz meg a szájharmonika mellől, és neki rohan Franknek, hogy megöllek, tegeczi! Hát ilyen még nem volt. Tehát hogy... Érted? Te, most ez de... visszaizét ilyen, ilyen modern cuccot, várjál? mert, mert egy mert, Világos, de, de, de lélektanilag Mert a középkorban ez úgy volt, hogy keresztes háborúnak indult, és ott hittek abból, hogy az Isten megsegíti őket, stb. stb. stb. És amikor a nemesek ellen fordultak, azt is keresztes háborúként keresztesek. Egyiket a kurúc az innen ered, az a Kruxból kereszt. Tehát keresztesek, ö, tehát úgy, tehát azok az emberek azt hitték, Lófasz gondolkodtak ők történelemben, meg stratégiában, meg, stratégiába, meg taktikában, meg hogy az Isten majd megsegít őket, a rohadt pogányokat kiszolgál, mert a nemeseket egyébként a törökök árulóinak tartották. Tehát ez volt a, ez volt a dózsa paraszt az ideológiája, hogy a, hogy a nemeseknek köszönhet, hogy a török jön. Mert lefegyverezték őket, mert megijedtek, meg kezdődtek egyébként már ott a tavaszi aratások, meg a kisfaszon. Ez májusban volt, ha jól tudom ha jól emlékszem annak, szép időkről. Érted? Tehát ez megint egy másik kultúra. Tehát pont ez, amit te mondtál a a kapcsolatban, hogy ez egy tradicionális társadalom. Ne ítéljük meg azt, mai szemmel, hogy a Színes szalagot nem lehet kitenni, meg privilégizálni Lehet, hogy nem lehet megítélni az akkori indulatokat, meg az akkori, hogy hogyan működött akkor az ember. Akkor más volt az akkori ember. És az akkori ember lehet, hogy neki ment be az meg úgy a földes úrnak, kiegyenesített kaszával, hogy sok veszteni valója volt, és semmi reménye a győzelemre, és megtörtént vele. Ez is lehet, érted? Keveset tudunk az akkori Persze. emberről. Persze, én ezért mondom, hogy én a évforduló kapcsán nem a dózsaparaszt háborúról akarok beszélni, mert ez egy, egy középkori sztori, akkori éssel, akkori emberekkel, hanem a máigható történelmi következményeivel, ami a mentalitásba ívódott, és a gondolkodásmódba. Ezért, ezért Na, ezt... jelentős az 500 éves évforduló. Kurvára! Megeml... Megemlékeztünk. Na... Ami, ami tényleg érdekes ebben az én számomra, az az, hogy tényleg mennyit változhatnak az emberek. Mennyit változhatnak az emberek ö, egy másik korszakban. Milyenek lehettek az emberek? Szerintem fundamentálisan mások lehettek az emberek a feudalizmusban, meg fundamentálisan mások lehettek az emberek ö, ö, olyan, olyan tradicionális... Tehát eleve a felvilágosodás előtti ember fundamentálisan más lehetett, mint a mai. Nem tudnám vele beszélni. Nem értenét. Nem, értené, nem ő ő értené. Egy olyan síkon nem értenétek egymást, ami nem nyelvi. És, és, és, utána, és utána esetleg vissza lehetne menni egy olyan világba, ahol Isten még szervesebben jelen volt. Az, az ósó, az arról beszél, hogy a... Az egy kókler. Én bírom. Mindegy, én bírom... Éj, hogy van ilyen, hogy osó intézett, ahol így gyógyulni lehet, meg ilyenek az ennyire, én szimpiváz meg. Meg össze akar gyűjteni 365 rajzrajzot, jó, mondjuk humorérzéke volt. <gül> az... Mindegy, osó, mindegy eh, kurva jókat írnak. Egy, egy vicces, ehm. ez, neked, ez neked jó, jó jön, mert ez a puszírós, hogy izé, hogy az osó mondta azt, hogy izé, hogy olyan sok próféta jött már a szegényekhez. Én a gazdagokhoz jöttem. <gül> hát, Na az osó, az osó is egy ilyen, na mindegy, hát egy ilyen botrányhős a csávó, lényeg, de a lényeg az az vele kapcsolatban, hogy amit akartam mondani, hogy ő azt meséli, hogy annak idején, amikor, hogy milyen, milyen furcsa, milyen bizarr, hogy a bibliai történetekben, amikor mondjuk Jézus oda megy Mátéhoz, és azt mondja, hogy köves, gyere is köves. És akkor a Máté az ott az egész az kibaszott, ilyen odószedő volt, és ilyen buzigazdag, és ott hagyja az egészet a faszba. Gyerekkel, feleséggel, meg a kurvasok pénzét, meg mindent a faszba, mert hogy Jézus azt mondta. És hogy a mai ember ez így elképzelhetetlen, hogy egy ilyet, egy ilyet megcsinálna. Mondjuk az is jó kérdés, hogy... hogy a, a, a, a, a, a nosztalgia az azt, azt sugalja, vagy azt mondatja általában manapság, hogy, hogy azért csinálta, mert hogy Jézus leereszkedett hozzá, mert különben mindenki megvetette az adószedőt. Mert úgy, úgy, úgy, úgy, úgy utálták. De az is lehetséges... Hisszáltalan, Mester, amikor azt mondja, hogy a, a kurvák, a bűnözők és akar, a vámosok... Ő a rómaiak alkalmazásában állt. Tehát most milyen zsidó az ilyen, érted? Hazváruló. Igen. És... és, és és a, a Jézus meg így egyszerűen így, így ö, emberként kezelte és ezért követte őt Máté de is lehet, hogy egyszerűen azért követte mert látott egy embert baz meg a vízen járni és azt mondta, hogy baz meg ez, ez hát nem ez volt pont vizen járás mindegy, Csak akkor nem. valamit látott, amit így izé, ami, ami, ami, izé, ami játtő volt hát így az Jézus csinált pár ilyen dolgot a meg, meggyógyította vagy nem tudom én, meggyógyította vagy, vagy, vagy a vaho, vakok láttak meg, bénák jártak meg, nem tudom a Tehát, pazolini, látott, az... az egyetlen Jézus film, ami nem furcsa film amatőr ott benne van az a jelenet, és a kurva jól megcsinálja, hogy így néznek, és akkor így tehát minden hipnotikus izébe kerülnek, érted? És akkor így otthagy, és akkor így mennek. Egyszerűen más volt a más jelentett a csend, más jelentett a beszéd, más volt a szavaknak a súlya, más volt a jelenlétnek a mélysége. Olyan igaz, hogy basszus, 1600 as évek óta olvasunk halkant. Nem volt halk magába való olvasás, mondjuk ezer évvel ezelőtt. De még 5-600 évvel ezelőtt sem. Ezt például kevesen tudják. Ilyen kognitív változások. Ahogy például Jézus előtt nem volt lelkiismeret a kultúrákban. Nem volt értelmezve. Nem volt értelmezve. Ez a Jézus, Jézus rendelte a cselekedeteket. Kezdték időt. egyébként egyes görög filozófusok ezt kapisgatni. Tehát voltak hasonló csírák más kultúrákban is, vagy közel ahhoz, de az biztos, hogy Jézus ez egy ilyen kognitív forradalom is volt, mert egyszerűen Abszolút. Meg, megváltozott a gondolkodás. Az arról beszél, hogy a Jézus korában az Isten annyira közel volt, hogy a Jézus belenézett egy másik ember szemébe, és azt mondta, hogy kövess engem, és az, annak a jelenlétnek, annak a, annak a nézésnek, ahogyan belenézett a szemébe, annak olyan mélysége és olyan súlya volt, a jelenlétnek akkora, akkora ereje volt, hogy az az ember az hagyott mindent és követte, mert hogy így ott volt az Isten velük. Hogy mondjam, de sokkal annyival spirituálisabb volt az akkori ember, hogy egy ilyen, ilyen helyzet így, a így pazolini, átütő tudott Ez Ezért jó a Pazolini film. Ráadásul egy buzikoncsi szóval a, szóval a Krisztus utolsó megkísértésében is megvan ez abszolút. Ne, az, nem tudom. És kurva érdekes, hogy ott ez teljesen át... Jó, mindegy, mindegy, mindegy, mindegy, ugyanaz. Szóval... De én ezeket a jó izéket bírom, ezeket több, ezeket az amerikai Jézus filmeket, ezeket az ilyen... Sephirelli az nem is amerikai, melyik Jézus filmet Csináltak egy tucat ilyen szart, tudod, ilyen. Izé... Hur az elvileg Jézus film? Hát azért én ott csak mert, nem, nem látjuk az arcát. De az hát azért arról szól, hogy az új emberből hogy lesz új ember De az ATV-n mindig adnak ki Jézus filmeket, ilyen kibaszott gitse szarokat. Néztél meg ilyet? Nem. Egyet csak. Külgasson belőle. A Sephirelli a... is hasonló. Hát az is hasonló. Igen, halidusztán... de a cefirelli az az ilyen katolikus izéhez tartozik, ilyen... Ö... Igen. És a cefirelli is homoszexuális, az ha, az érdekes, túl, nem, jaj, csak jaj, a, jaj, jaj, jaj. nem csak a pazolini... A gics király. Na, igen, igen, igen, igen, igen. Ezek nem hagyják, hogy elvegyék a buziktól a Jézus Krisztus. De, de tényleg egyébként így van. Hát ö, ö, ugya, ugyanez a helyzet a... a ö, frankie hosszú dal is, amelyik ilyen csatakbuzi és Izé Power of Love, meg ilyen Izé Jézusos. Minden karácsonykor legalábbis remélem, minél több otthon van ilyen Jézusos videoklipkurva jó. <gül> Na, jó, de az Izé ilyen ironikus. Na minden esetre én ezektől a kisgépektől, amikről a molekuláris biológusok beszélnek, eljutottál a porig. <gül> Ö, nem. Csak egy kis vidámság. De, de a por, de a por, de most miért a por azt szerintetek nem kurvára attól van, amiről beszélünk? Hogy a világ zuhan szét? Folyamatosan? A porbaz meg az a ízi, az, az, az a széteső, széthulló világ. Te, én arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha vírusok, amik ugye nem élő lények, illetve vita van, hogy élő vagy nem élő lény, hogy az mondjuk egy... Egy előző szupercivilizációnak a nanotechnológiája maradványa, érted? Ez egy érdekes kérdés, nem? Azt hittem tetszene fogok, szerintem a hív... intellektuális... A HIV vírus az nem is akar téged megfertőzni, vagy nem is az a célja, hogy te... Át, progr... Hát azok ne... ilyen mellék, mellék, mellék, persze, persze. Na, mondja a a gépeket! Szóval ezek a kis gépek, amik a molekuláknak a mélyén vannak, ezek, hogyha a darvinizmusnak a helyét át tudja venni egy másik gondolkodási modell, vagy egy másik narratíva, ami már tartalmazza ezt, tehát már értelmezni tudja ezt, tehát kiterjed erre, Plusz a darvinizmusnak, tehát nem az alternatívája a darwinizmusnak, hanem egy akkora rendszer, ami a darwinizmusus is magába foglalja, és az értelmezési rendszerében tartja. Úgy, az Einstein-i nem meg úgy. a newton hanem a newton az csak részlegesen, igaz, egy bizonyos Igen, igen, van. igen. Ja, ja, és ja. szerintem a Heisenberg is így viszonyul az einstein -ihez. Ja. Bár Einstein azt mondta, hogy Isten nem dob a kockával, és aztán kiderült, hogy de... Ha nem volt elég intelligens, nem látta át a dolgokat jól. Már Einstein? A ja. zsidó volt? Ja, hát igen. Azt hazudta, hogy Isten nem dobakockával... Jahova. Na, de egyébként ez kurva érdekes, hogy Einstein tévedett. Isten dobakockával is ezt Heisenberg bebizonyította. Heisenberg. Heisenberg. Heisenberg. Jó, Nem mondod rosszul a Heisenberg. Az a izé, az a... tudom, a izi, a... Igen, a volt a Heisenberg. Állsz, az a Heisenberg, a, heisenberg, az, heisenberg, az, a az meg a... Igen, a, a Heisenberg az Heisenberg. Tehát a fizikusról nevezte el magát, a, a, hei... a Water White a fizikusról neveztem el én, én ennyire tudtam azonosulni azzal a faszival, tehát az a... Az é, tehát Heisenberg. Harjál csak rá. Heisenberg az egy... Nincs se Heisenberg, az egy egyetem, az meg, de nem is Heisenberg az, Jó, az, vagy, igen. A lényeg az Na, az... Ez a harmadik. Heisenberg volt-e a fizikus, vagy nem? Heisenberg. Jó. Heisenberg. De a lényeg talán vele kapcsolatban nem az a kurva N betű, hanem az, hogy... hogy uh, Heisenberg. He, Heisenberg a, a híre, híres fizikus. A lényeg talán inkább az, hogy a heisenbergi fizika, az Einsteini fizikát, nem csak, hogy meghaladta, hanem... Vannak, hanem nem csak, és nem csak, hogy integrálta, hanem bizonyos határterületein cáfolta. Tehát cáfolta Einstein-t. Tehát Einstein egy világmagyarázattal élt a relatívisáltás elmélet alapján, és azt a világmagyarázatot már cáfolta. És amennyiben a darvinizmus egy világmagyarázattal, egy globális világmagyarázat igényével lép fel, akkor úgy tűnik, hogy ezt nem tudja integrálni. Ezt a molekuláris biológiai áttörést. És ez azt jelenti, hogy lehetséges, hogy Ilyen módon jön el az új, a, a minden életnek a szövetsége. Tehát az, ami a, a, az, az élő szövet ö, eszménye, ha érthető. Szövetség. Be Nagyon szépen hangzik. Kicsit beleborzongott mindenki. Uh, ö, a, a, ö, arról van szó, hogy eljött Mózes is megkötötte az ószövetséget a zsidókkal. Speciális kapcsolatba került a zsidósággal az Isten. Aztán jött Jézus, és ezt a szövetséget, ezt a zsidókról kiterjesztette az egész emberiségre. És hogy az új áttörés elméletileg az lenne, ami az ökológiai folyamatokra reflektálna. Hogy jön Robert. Hogy jön egy új eljövetel. Én Mondtam én. Én maximum, maximum Máté szerepét vállalom. És ö, sok arany, sok csörgő aranytal ott hagyom a picsába az asszonynak, geci. Na! És... és... Akkor és a eljön a, a újjeljövetel... Csak is a, is hát a az siffer. Rólad is sokat elmondanak az associáció, és meg. Majd a siffer, pont a siffer lesz, igen, ő van. És... csak zsidót tudsz elképzelni, igaz? Na... Biblia, gazd meg, hát te mondtál. Hát, na jó... A lényeg, a lényeg, a Daniel Cohn-Bendit. Európai zöld frakció. A legújabb szövetség. Na, azért lényeg a legújabb, de most de már most, Jó, jó, jó. Nem, nem, de már vége mindjárt a mindjárt műsornak. Neked van a vége, el. mindjárt faszfegy. És... E... Ez vicces volt. És... E... Most próbálok erőlködöm, hogy elmondjam bazd jó, meg, jó. hogy ezt a legújabb dolgot. a dózsát hányszor kezdtem el a polgári Megemlékeztünk, méltó módon megemlékeztünk a polgári Összes jenő, A polgári életben. A polgári egyik A polgári életben. A polgári szegény, szegény polgári életben. A polgári életben. A polgári életben. Három 0 nyertél, bazmeg. Ez vagy. Szent Három. Csak ma. Szerintem te vagy maga, bazmeg meg a Szent Háromság. Te vagy az út, az igazság és az élet. Senki sem megy az atyához, csak nem te általad. Imádjatok! Eljött, eljött értünk az új eljövetel. Ő az, aki a molekuláris biológiában egyesülő összes gép fölött áll. Eszményt teremt számunkra, az élet eszményét, amely kiterjed mindenra, ami él ezen a bolygón. A megállíthatja. Áldj <gül> meg mindent, ami él! Halleluja. Halleluja. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Nagyon köszönjük a figyelmet! Mához egy oh, hétet hát változunk! Zol, Ó, Zolt az azért tiszik, mert te sírsz egy hét múlva, gyertek!